Gvorim o srcu zbog rječi Allah subhanahu wa ta'ala يوم لا ينفع مانون ولا بانون إلا من أتى الله في قلب سلين Toga دانا, судnik دانا, čovjeku neće kurisiti ništa nebo imetak, niti nebo upotomstvo kurisiti ono samo čisto srce, s kojim dođe под Allah subhanahu. Također ređi Allaho Kusanika alaihi s-salatu wa s-salam ala Allah in fil jesedi mudva, idha saluhat saluhal jesedu kullu wa idha fesedat fesedal jesedu kullu ala Allahi ili qalb, doista u tielu posto jedan organ koliko je on zdrav, zdrav je cielo tielo odnosno cielo tiela dolaze dobra ispravna diela koliko je on bolestan i cielo tielo odnosno cielo tiela dolaze loša diela Večeraz, s Allahom dozvolom, govorimo o jednom od najvažnijih dijela srca, to je ikhlas, a to je iskrenost. Iskrenost je jedno od najvažnijih dijela srca, ono je osnova svega, predstavlja suštinu vjere, ključ je poziva vjerovjesnika i poslanika, a.v. zbog toga su dolazili, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'la u Suri, u Suri Al-Beyjine, gdje se spominje prva naredba upućena ľudima, vama umiru illa li abudu Allahe, taille Sin,hu,, An ni jim bilo nareeno osim, da Allaha iskreno obožavaju ispravnom ispovejedajučii vjeru kao pravi praejjenci, zatim da doobljaju namaz, zatim, da izdvajeju seka. Tako je prva nareza. Jomu navitni jestste da se Allah su Khanan iskreno obožava. Eralahtinul cho a za iskremnom ispojedanje vjere nidu Allahu za sigurno. Dakle, iskrenost je jedna od najbitnijih osobina koja mora da se nađe kod svakog vjernika i svake vjernice. Iskrenost je razlog primanja dijela ili odbijanja dijela sutra, sutra na sudjem danu. Pa idi nam, možeš doniti malo papira, ima neki braći koji nam treba papirati, papirati. Hm. Ihlas u arabskom jeziku ima značenje čistog. Takle čiste stvari koja nije pomiješana ni sačim drugim. Takle nešto što je posebno, posebno čisto što se tiče i hlasa u šariatu, odnosno vjeri islamu, kako kaže ibn al-Qayyim rahimehullah pod ihlasom, pod iskrenošću, pod se vas Allaha subhanahu wa taala jednog jedinog koji nema sudruga u niyetu, u namjeri prilikom činjenja djela. Kada činiš djela da naumiš, namjetiš, da to djelo činiš iskreno samo radi Allaha Subhanahu, da u tom djelu nema primjese koga drugoga, da to djelo nije pomješano nisakim, nisakim drugim. I muhlis iskrni jeste koji iskrno ispovijeda svoju vjeru samo Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, samo traga za njegovim zadovoljstvom. Zadovoljstvo, mimo zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'la njemu nije bitno, zadovoljstvo od Allaha i stvorenja ljudi njemu nije bitno, makar se cijeli dunjav ukrasrdio na njega, dok traga za Allah i zadovoljstvom tomu ništa neće nauditi, makar se njegov ugled, njegov položaj umanjio kod svih ljudi na dunjavu, kod tom njemu ništa neće nauditi. Njemu dobro zna, kada se svi okrenu od njega, kada se i najbliži okrenu od njega, kada puste svoje jezike i pričaju o njemu, Mnogo šta kažu o njemu loše, čak i njegovi najbližiji, on dobro zna da ga tada treba Allah Subh'ana. Toga Allah poziva sebi, kada se svi okrenu od njega. I kada ga niko ne želi, ima niko koga želi, zasigurati. Allah Subh'ana Hvala ta ta'ala. A da te poželi svome gospodarok, Allah groži su kurkanski ajeti, kojima se spominje iskernost. Malo priječu ste peti ajet sura Bayinah voma umiru illa li a'budu Allahe muhlisinu lahudinu Jamalak, treba ropa teba. Oni milo naredzino osim, da iskreno obožavaju Allaha subhanahu wa ta'la, ispravnom ispovjezajući vjerna kodjer ko li a'budu muhlisam lahudinu jel usvoje zunak, rad si samo obožavam Allah, iskrenno mu, ispobjedujuć veru. Također namo dobro poznati kur'an-ski ayeti sura Al Al-Ana'am, često se citiraju, «Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi l'alamin, la sharika lahva vidhalika u mirtu, anana awvalil muslimin. Doista, moj namaz, i svi moji obredi, i celi moj život, počak i moja smrt, zadnji drži moj života, Posvećeni su lillahi samo Allahu rabbi l'animin, la gospodaru svih svijetu, Allah šarike la onome koji nema sudruga, zato se mimo njega nikome i ne čine, čine djelom. Tako mi je naređeno, ja sam prvi muslim, ono, ono, ja sam prvi koji se odaziva to ih naredbi, da sve svoje posvetim samo njemu. Poznat sam također drugi ajd surah e, Mulk kaže Setebalik, suri Mulk, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'la alladhi khalaqal maute wal hayate liyabaluakum aiyukum ahsenu amela onaj koji je stvorio smrt i život, prvo smo bili mrtvi, pa smo onda živi i također Allah subhanahu wa ta'la spominje prvo smrt da porazmislimo kako ćemo život provesti, jer na smrt također čeka da bi vas ispitao, provjerio ko će od vas ljepše bolje postupati, a ne će od vas više činiti dijela, nego ko će od vas ljepše postupati. Pa jedan od islamskih učenjaka, Fulail i jad rahimahullahu ta'ala, prokomentarca je ovaj kur'anski avil i je rekao šta znači lijepo, činiti djela znači da to djelo bude iskreno radi Allaha i da bude u skladu sa sunnetom Allahoovog poslanika Alihiselatu ve selam. Zatim me proučio zadnji ayet sure sure El Kef u kojem kaže Allah subhanahu wa taala: "Man kana yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik li'ibadati rabbih ahada." Onaj ko snaga, lipom kod Allaha subhanahu wa taala sutra na suđenjem dana neka čini dobra djela. Neka čini dobro djelo, kako? U skladu sa sumnetom Allahovog, Bosa'nika, alihi, salatu, zlom, i neka Allahom nikoga ne smatra, nikoga ne smatra valnih. Pojedini od ispravnih prethodnika govorili su da za svako djelo, mak, kako ono bilo malo, da se otvore dva deftera, dva divana kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan se zove zašto, drugi se zove kako? Zašto si učinio to djelo? Radi Allaha ili zbog svoga nufa, zbog svoga čeifa, radi ljudi ili ostalo? samo radi Allaha i zbog drugi i kako kako si ga učinimo onako kako ti hoćeš ili kako je propisano od strane Allaha ili Allahoov poslanika alejhi alejhi salatu alejhi salatu vesselam također je brojni su kuranski ajeti u kojima se u kojima se spominje iskrenost tako dakle, oni koji budu Allahu inshallahutaala mogu se nadati lijepom prijemom kod Allaha subhanahu wa taala sutra sutra na sudnjem danu dočinoni koji budu živjeli za donjaluk ne budu utražli Allahovo zadovoljstvo iz budu tražili zadovoljstvo od milanka dinara i dirhama ljudi i ostalo sve svoje potšđivanje radi toga nemaju se čemu nadati sutra nemaju se čemu nadati sutra an-akhiratu kaže Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuffi lahim a'maluhum fiha wa hum fiha laibkhasun walaikal ladina laysa lahum fil akhirati illan nar ko habitama asane u فيها وباطل ما كانوا يعملون انما من يزلي جيدا على هومه سيتو sve svoje život samo da lijepo žive na ovom svijetu žele njegovi je potom mi ćemo im dati plodove truda njihova za sigurno i mi dobro vidim da nevjernici imaju ili rade, boriti se za odnjam ovaj i Allah im daje. ko radi on i ima kako se eli kaže ko radi on i ima i Allah subhanahu wa taala da im plodove njihova truda njihova rada međutim Neće im ništa uskrati, međutim njima na Ahiretu ne pripada ništa drugo ili nar, osim, osim vatra. Ne pripada im ništa osim vatra i ono što su činili nisu činili radijallaha, wahabita na sana fiha. I dakle, to će biti poništeno sutra na Ahiretu. Dobli su nagradu na dunjavaku, na Ahiretu nemaju ništa od toga jeli, i bit će uzaludno ono što su činili. Nešto odgovora islamskih učenjaka, naših prethodnika o iskrenosti. I, inša Allah, imat ćemo prilike ovih koliko desetak večeri da se družimo sa našim Selefu, Salihom, jeli, kako s im riječima, dakle, kako su govorili, što su govorili ovim riječima, namo potrebnim osobinama. Pa kaže na Hazme, koji se da je Ibn Hazme Lendalusi, dakle, Išpanije, koji je bio poznat po memoriji, po pamćima, je bio jednako strog črsto se država sumenta Allahov poslanika Alihi, Salatu Islamu. Zapadili su mu sve knjige, ostaju za sebe u novu knjigu, pa smo zapalili sve knjige, pa kažu, nije problem. Ponoć ja njih napisao, pa ti je napisao. Tako je zbio problem. Imam Zahevi u svome vrijednom djelu, Sjera Alam i Nubela, kada govori, dakle, Sjera Alam i Nubela, dakle, životopis Velikana, počeoš je Allaho, do Allahov, ko sam nika, alih i sallatu, sam do svoga doba, do usmog, je li slavici, ako hić, Imam Zahevi i tada je preselio. Spomni Velikane, između Ibnu Hazme, Ibnu Tajmi, Rahimahullahu, da ne nikoga sličnog nikoga sličnog njima. Pa kaže Ibn Hazm za iskrenost. Kaže iskrenost je srž ibadeta. Osnova ibadeta. I ona je u dijelima. Koliko je potrebna? Ona je u dijelima poput duše u tijelu. Kao što nema tijela bez duše. Ništa ne vrijedi to tijelo. Isto tako nema djela bez iskrenosti. Todo ono neće biti primljeno kod Allaha subhanahu wa taala ne bude u njemu iskrenosti. Ibn al-Jawzi rahimahullahu taala kaže mjesto iskrenosti u djelima koliko je bitno. Mjesto iskrenosti u djelima je poput arefata na hadžu. Ko on hajj be nema tako isto nema ni djela bez iskrenosti kod Allaha nema djela neće biti primljena. Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala kaže djelo bez iskrenosti onaj koji čini djela bez iskrenosti, ne čini iskreno radi Allaha, poput je putnika koji u svoj prtljak tovari kamenje i prenosi ga s jednog mjesta na drugo. Umara se, a ništa se ne okorištava. Onaj koji čini djela radi nekoga drugog, ne radi Allaha, samo se umara, sutra od toga neće imati nikakve koriste, kao što će doći brojni hadisi koji govore o tome. Ibrahim ibn Edhem Rahima Allahu kaže Allah čovjeka, roba, koji žudi za slavom, nikada neće učiniti iskreni. Ne može se nikada sastaviti želja za slavom, ugledom, položajom, sa iskrenošćom. Bišir al-Hafi, rahimahullahu ta'ala, kaže, neće osjetiti slav stahireta, čovjek koji priželjkuje da drugi ljudi saznaju za njega. Sa'id ibn haddad rahimahullahu ta'ala, kaže, ništa ne otvraća od Allaha toliko koliko otvraća želja za hvalom i položanjem. Bišr ibn Harith rahimehullah taala kaže: "Ne čini svoja djela da bi bio po njima spominjan, već sakri svoja dobra dijela kao što kao što skrivaš i loša. Sakri svoja dobra dijela kao što kao što skrivaš i loša, neudi se hvališ što, možda nima tražiš ugled i položaj." U pitanju se hledna Abdullah al-Tustari rahimehullah taala, poznati preslavnik sunneta, odgovorio sa: "Nika alihi savaddu, sam šta je najteže za dušu od svih dijela? a je rekao iskrenost. Zašto? Zato što u iskrenosti za dušu nema ništa. Nema ništa. Sve za Allaha. Koja je iskren, sve žrtve i daje za Allaha. Za sebe, nema ništa. Za dušu nema ništa. Nadoljima, šalama, kada to će biti. Sufjan je kaže, ni sa čim se više nisam borio kao što sam se borio sa nijetom. Stalno mi se prevrtavo. Jaheib nemi kisir, rahimahullahu ta'la, kaže podučavajte se namjer i podučavajte se nijetu, izgrađujte ko sebi ihlas iskrenost, doista je, dakle, ona bolja i od tijela. I brojni drugi govori islamski učinak, ne mogu kao spodniti. Zbog čega to moramo biti iskreni? Zato što nam nema sutra spasa na heretu osim sa iskrenošću čuli ste Kur'an'ski ayet, također dvrhi Kur'an'ski ayet, kanja Allah sviđan jezala, man kane yuridu harta l-akhirati nizidlahu fi harci, wa man kane yuridu harta dunia nitihi minha, wa ma lahu fi l-akhirati min nasid. Ono meko hude žalio nagradu na akhiretu, miđe njemu i dati nagradu na akhiretu. Toči mo neko hude priželkivao nagradu na dunianku, Mi ćemo njemu dati, a na akiretumu ništa ne ostaje. Zatim, zbog čega trebamo biti iskreni? Da bismo se sutra nadali i postigli šefaat Allahovog poslanika, ali i salatu v.s. Jer je došlo u hadisu, jebuk an, da je rekao Allahov poslanik sallallahu aleyhi wa alihi wa salam, ljudi koji će se najviše obradovati imome šefaatu, imome za uzimanju, na sudnjem danu jesu oni koji iskrano i srca kažu la ilaha illa Allah. A onaj koji iskreno kaže ove riječi, on će i raditi po njima. Da neko ne pomisli, da kažemo, ako ljudi kažu la ilaha illallah da je dovoljno. Ne. Onaj koji kaže iskreno iz svoga srca la ilaha illallah neće se zadržati samo na tome. I zaista onaj koji na samrti kaže la ilaha illallah ući će uđenuti. Ali ne može svako izgovoriti la ilaha illallah na samrtu. Subhanallah, ja sam bio kod čovjeka koji psuje Allaha na samrtu. Zadnji trenutnik, ti misliš da je lahko prevaliti preko jezika La ilaha illa Allah, ne može svaku. Zato zasigurno koga Allah učini postojanim pa kaže riječi La ilaha illa na sabrti, bude u prilici, takav će Inša Allahu Teala zasigurno učiniti. Šeho Islam Ibn Taymii, Rahimahullahu Teala, kaže što god čovjek bude veće iskrenosti to će biti i bliže vjerovijesnikovu. Zatim, samo u iskrenosti, budeli čovjek iskren u svom životu, bit će smiren, samo u iskrenosti srca se smiruju, osjećaju spokojenost, daleko su so od potrganosti, rastrganosti. Kako je došao u hadisu Allahovog poslanika Ali, sallatu sallatu sallatu danica malika, da je rekao, čija briga bude ahiret, čija briga bude ahiret, Allah će mu dati bogatstvo u srcu, učinit će ga smirenim i dunjavog će mu dolaziti ponizno bilježi habis Tirmizi stoji u komentaru Tirmizinog sunena dakle ovo vezano sa Dunjanuku bez njegovog posebnog zalaganja neće se čovjek nešto posebno zamarati, taj Dunjanuk ćemo doći dakle kome briga bude ahiretko ko bude razmišljeno aheret, o aheretu Allah će mu dati bogatstvo u srcu i to jeste istinsko bogatstvo bogatstvo duše, a ne bogatstvo u količini veličini ili i mentka učinit ga smjerenim i Dunjanuk ćemo dolaziti ponišno, a čija briga bude Dunjanuk Allah će mu dati siromaštvo pred njegovim očima. I mi dobro znamo, nikad dosta. Jedan sprat, drugi sprat, fasada iznutra, fasada s fanat, jedna kuća sinu, drugom sinu, trećem sinu, nikad stavi. Kome bude briga? Kome bude, bude briga dunjavog? Allah će mu dati siromaštvo pred očima, učinit će ga rastrešenim, nespokojnim, normalnom. Kad vidi u drugog i on želi... I nikad se je zadovoljiti, nikad stati, zato mora biti potrebno, kako, trebam i ovo kod sebe da ostvarim, trebam i ovo, trebam i ovo, normalno, ili da će biti potrebno. I od unijavu kanonicije dođi, osim onoliko koliko mu je propisano, stoji u komentaru, makar se zalagao i zalagao, možeš što bići što ti, je? koliko ti je određeno. Zatim, iskrenost je razlog postizanja ogromnih savadba za mala djela da za malo dijelo postigneš jel, ogroman selap kod Allaha subhanahu wa ta'la. Pa stoji hadisu da je rekao Allahu, poslanite alaihi salatu wa salam, doista kada god udjeliš neku milostine tražeći njome, njome Allahov zadovoljstvo, ti ćeš biti za njom sigurno nagrađen, Makari za zaloga i koji podigneš. Do usta svoje suproge. To nije teško i moj te propuštati. To nije teško, ali zato ćeš sigurno biti nagrađen. Neće se sad žene, jeliko, <laughs> neće se opustiti, plaho. Ali, tako dakle, je nagrada, došlo u hadisu, plohog posanika, alihi salatu sam, dakle, to je od i to treba, jeliko, težiti. Zatim, razlog, je, iskrenost je razlog spasa od velike patnje na sudnjem danu. Kao što nam je poznat, učetko su spominjali hadise buhurire u trima kategorijama s kojima se potpaviti džahannamska vatra. Niko od njih nije bio, bio iskreno svojim dijelima. Zatim, iskrenost je biti razlog rahatluka, spokojnosti ljudi na sudnjem dan Kada budu oni koji su obožavali, iskreno Allah subhanahu wa ta'la, odlazili do džemneta i kada budu oni koji su obožavali nekoga drugog, svojim dijelima tražili nekoga drugog, kada Allah subhanahu wa ta'la kaže idite ka onima zbog koji ste čivali djela, pa potražite nagradu od njih, pa potražite nagradu od njih. I Allah subhanahu wa ta'la je rekao prejasno u sam kuciju, ja sam ja ne imam nikakve potrebe, da neko čini dijelo radi mene i radi nekoga drugog, pa ako učini dijelo i u tom dijelu pripiše mi nekoga drugog, ja ostavljam i, njega, i njegovo i njegovo dijelo. Iskrenost je osnova, kao što smo sveme spomenuli, osnova dijela srca. Onaj koji bude iskren u svome srcu posjeda ovaj iskrenost, on se zasigurno je ustrojavati u, u činjenju dobrih dijela. Makar dakle ta dijela bila i mala, sa njegovom iskrenošću ta dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala će rasti i rasti, jer na malu se i svi dostignu do, do veliku veličinu. Kao što stoji u hadisu Ebu Horega radi Allahu kanal, da je Allaha poslanika alaihi sallatu sallam rekao, kada god neko udjeli sadaku iz svoga lijepog imetka, tj. halal imetka, a doista Allah ne prima osim lijepo, Allah Subhanahu, milostivi, prihvati tu sadaku, njegovu dijelnu sadaku svojom desnicom, svojom desnom vukom, pa makar se radi o datule, zatim ta sadaka uvećava se u ruči milostivog sve dok ne bude veća i odbrda vrda. Jedna datula koja je uđivna Subhanahu Vrda. Makar da koji jedna datula, ona kod Allah Subhanahu Vrda može biti za arte u veličini vrda. Ibn Ketir, rahimahullahu, dao u komentaru 265 gajta sura Al-Bekara Wallahu ju daifu li meni dješa, Wallahu vasil na'im. Doista Allah povećava onome kome hoće, Allah je sveznajući. Dakle, i onaj koji daje mnogo, kaže Ibn Ketir, shodno iskrenosti u dijelima Allah toliko ljudima i povećava. Ono liko koliko budu iskreni u svojim dijelima, toliko Allah s.a. njihova dijela i uvećava. Iskrenost Ako smijemo konstatovići danas prijeko potrebna, složit se svi. Pogotovo većina smo i Bosne, svi smo altanje Bosne, tako. Koji su bili u ratu i posle rata, nije se mnogo znalo, ali je bilo vjeri na svakom koraku. Nismo imali ovoliko prevedenih knjiga, niti ovoliko studenata koji su završili islamske fakultete. Ali, Jedno čuješ i odmah radiš, ideš po drugog treći. Odmah sve pratiš, međutim, danas imamo knjiga i knjigo. Imamo učenih i učenih, učenih i ljudi, ali nema nema rada. Allah najbolje zna, pitanje je iskrenosti. Da, i brojni islamski projekti zastali su upravo onda kada su se pogurali za stolicu, da, Bog da se je dom pod slomila, je tako? Stoga kažu naše prethodnici, poput Ibn Ebi i Džemrata, volio bih da ima učenjaka, da nam dolazi na skupove, da nam samo govore o iskrenosti. Svaki put, kada dođu, da nam govore samo o iskrenosti. I mi smo dakle danas u velikoj istrije su to prijeći. Iskrenost je razlog da dozvoljena djela adeti postanu i badeti i kod pronicljivih vjernika adeti postaju i badeti za svaku stvar, za svaki pokret, za svaki udisaj, izdisaj, za hranu, za ekrame kumullah, obavljani mužda i ostalo, oni namijete da budu, dakle, odmorni za ibadeta Allahu subhanahu ta'ala. Da se time prigližavaju Allahu subhanahu ta'ala, dakle, to su adeti. Urođene stvari kod čovjeka mora ih obavljati, međutim, oni nijete time približavanja Allahu subhanahu ta'ala, pa postaju ibadeti. Dokod ahmaka ibadeti postaju adeti. Kod dobrog broja ljudi ibadeti postaju adeti. Obavljaju ibadete formalno kao da su, kao su Ako je prođe, šta fali kladnjač kasnije, nakladnjaci ili ostalo, hajde, imaj drugih namazov. Iskrenost je razlog praštanja i velikih grija. Koliko čovjek počini veliki grije, ali bude, jel, iskreno svojim drugim djelima, insha'Allahu ta'ala, nadati se, kako kažu islamski učinjavci, da ćemo se dotični veliki grije, se je oprostiti. Šehhul Islam ibn Taymih, rahimahullahu ta'ala, kaže, Ponekad da neko dijelo čovjek učini na najbolji mogući način, dakle, iskren, njemu bude potpuno iskren, on se zbog tog dijela oproste veliki grijesi, poput bludnice koja je napojila žednog psa, životinu. Šta misliš da pomogneš insane, da nahraniš glavnog, napojiš žednog. Hm. Pa kaže, nakon što se u njenom srcu javila iskrenost koju je najbolje poznalo Allah. Kako je došlo u hadisu da je rekao Allaho poslanika Alihi, salatu osallam, dok je pas kružio ko skoro umirući od žeđe, vidjela ga je jedna od bludnica Benu Izraila, pa je skinula svoju oboču, napunila je vodom i napojila ga i zbog toga ju je Allaho proštio. Tajni čin, tajni ne mora bludi. iz dunjanočkih tegoba i ne daća, ne biva osim... Zbog iskrenosti, budemo li iskreni, Allah će nam ako Bog i olakšati te gobe. Moraju se dešavati, Allah daje iskušenja, da bi nas ispitao, da bi nas ispitao. Čuli smo preksinoć, da je džennet prekrivan iskušenjima i do dženneta se ne može osim preko, osim preko jeli, iskušenja. Allah daje iskušenja, međutim budemo li iskreni Wallaha, u Allaha subhanahu wa ta'la, ubijećeni Njega, istinski se oslanojaju na Njega, Allah subhanahu wa ta'la će nam olakšati te te gobe. Dobro da je poznan slučaj trojice, koji su ostali zatvoreni u pećin tako stijena se skotrljala i zatvorila, izlazi iz pećine pa je sve i jedan od njih njih trojce dobio Allah subhanahu wa ta taala dozivao Allah subhanahu wa ta taala sa svojim djelom za koje je smatrao da ga je iskreno učinio prvi drugi treći nakon trećeg što je završio svoje djelo i ispunio svoje djelo pećina se od, stijena se otkrtala je sam izlaza tri u u peć Zbog iskrenosti dvijedni će dobiti nagradu za dijelo, makarga, makarga i ne učinio. Koliko on čvrsto odluči da učini djelo radi Allah, pa bude smetan. Nekoga one mogući da učini to djelo, Bude imao opravdani razlog, on će biti nagrađen, kao da je učinio to dijelo. Zato nije Džama Selef rekao, borite se za nijet. Podučavajte se nijetu. Nijet je bolji i od dijela. Kako je došlo u hadisu, Džabra ibn Abdelaha radi Allahuma imam je rekao, bili smo s vjerovijesnikom alaihissalatu usalamu jednoj od bitaka, pa je rekao Allah uposlaniti alaihissalatu usalamu, doista umelijin su ostali ljudi za nas. Spriječio ih je opravdani razlog. Mi neće vam ni jednu dolinu, ni jedan tjesac, a da oni nisu s nama. Da oni nisu s nama u nagradi. Da oni neće... Dakle, kao i mi, postići, postići istu nagradu. Također, dobro vam je poznat hadis u kojem se spominje čovjek koji kaže da imam imetka, dijelio bi ga, da imam imetka kao što ta ima, dijelio bi ga i dijelio. Pa kaže Allahu Basanika alaihi sallam, svako je od njih sa svojim dijelom, ali nadradi su isti. Ovaj ima imetka i stvarno ga dijelio, ovaj nema, ali priželj koji je iskrivno tome, da ima kao što on ima, dijelio bi ga. Svako je sa, svojim dijelom, ali nagredi su, su isti. U iskrenosti je smjeraj srca na duljalogu. Nećeš biti potrga. Onom što možeš ostvariti, možeš ostvariti. Nećeš se potrgati ići od jednih do drugih vrata kod ljudi, tražiti, prositi od njih. Znaš ti oni ne mogu ništa koristiti. Kao što je rekao Fudojni Jad, kada opoznaš ljude, odmorit ćeš se. Kada ko kose ljudi da ti ne mogu koristiti i ti štetiti, odmorit se. Nećeš se slamati od jednih do drugih vrata, jel, hoditi. Ših u Islame imate i mjerah, tala, kako se spominje u dijelu Kitabu Te Ahid, spominje četiri osobe koje ti mogu koristiti na dunjama i na Mimo Allah, pa da vidimo, osoba. Kaže, prva osoba. Ona, ne, ne ti može donijeti koristili od odagnati štetu. Da li ima ko? Mimo Allaha može da ti donese korist ili odagnati štetu. Kaže prva osoba da vidimo da li ima ona koja apsolutno vlada neči. Tim što tebi treba, on apsolutno vlada. Da vlada Allah tim, on vlada. Ima li Ona osoba koja zajedno sa Allahom subhanahu wa ta'la vlada u tome što tebi treba. Pa ti dat mi svoj dio. Ona osoba koja je u službi Allaha subhanahu wa taala, hizmeti Allaha, pomaže Allaha. Pa da se zauzme za tebe, Allah da. I kaže na ahiretu da dođe pred Allaha i da se zauzima za tebe, Allah subhanahu wa taala ne sa Nema ni takve osobe, ne može tek tako da se dođe. A bez Allaha je to zlo. Ukoliko Allah ne bude zadovoljan i tobom i tom osobom koja treba da se zauzima za tebe. Dobro mi je mi poznato da Allah u poslani sam neće tek tako doći i tražiti da počne zauziman, već će pasti na seždu i ostati na seždu, onoliko koliko Allah bude htio i doviće Allaha subhanahu wa dozivati sa posebnim dobama na dunjalu ko nije ga tako dozivao i nije znao na takav način već će mu Allah otvoriti tijel, nahamid, te posebne dove tada pa kada Allah bude htio reći ja muhammed irfa esak on muhammed podigni podivni glavu, traži što budeš tražio, da ti se zauzima i tvoje zauzimanje će biti prihvaćeno. Dakle, nema nikoga da nam može koristiti ili štetiti. Allah subhanahu wa ta'la taj koji nam koristi, koji nam šteti, koji nam može štetu od nas odagnati. A s toga, dakle, svoje srce vežimo, vežimo za njega i odmorimo se od ljudi. Zbog iskrenosti vjernik može dobiti nagradu, pa makar i pogriješio. Ha? Moguće? Kako? Nohabi imam dokaz. I moramo govoriti iz dokaziva, nemoj iz Haverjda, hvala ne govoriti. Čovjek naomni potrudi se da što je god moguće bolje učini tijelo, međutim, na kraju se uspostavide i pograviš. Čovjek koji je htio tutijel i metak, pa mm. dao tu. Mm, ja. Poznam ti hadis kod imam Muhariju. Poznam vam hadis kod imam Muhariju. Njegovim sahiju se spominje čovjek koji je tri noći ugedljivao i metak. I potrudio se maksimalno da se sakri. Prerušio se i kaže prvu osobu koju sretniju mi joj dan njim metak. I prvu, i drugu, i treću noć pogrišio. Prvu noć dao bludnici. Sutra nam se pročuje neka osoba dala toj i toj bludnici u tom mjestu ime tak. Drugu noć, kaže, i izlazim opet drugu noć na takav način, prvu osobu koju sretnem da. Pa je dao lopovu, sutra se pročuje, dao lopovu, kragjecu. Pa treću noć Dadne, isto tako, sutradan se pročuje, četvr, četvrto jutro se dakle pročuje da je imunčan čovjek dobio imetak. Ja pak suza, sve tri noci pogriješen. Pa posle dakle u hadisu se spominje da je poslije sanja, da je usnijalo četvrtu noć, pa mu se pojašnjava. Ta žena bavila se tim i tim zbog toga da bi prehranila sebe i svoju djecu. I to što sti ti dao imetak jednom vrijeme neće se baviti tim. Onaj koji je krauj iz istog razloga je krauj i ta imeta koju se im ti udijelio sačuvat će ga jednog vremena da ne krade. A onaj treći, emoćni, naučio se na tvom primjeru da treba udijeljivati, pa i on večeras izašao. Četvrte večer da on dijel. Također poznati primjer muštehide. Tako, muštehit, onaj koji se potrudi, potrudi dan već sve od sebe da dođe do odgovora, međutim pogriši. On također ima nagrod. Dođimo neko na i pogodi, on ima gdje Također poznato vam je kada čov Pa ne znam, nalozi se na nepoznatoj teritoriji, nepoznatom mjestu, se nalozi u nepoznatom mjestu, ne zna gdje je kibla. Obavi namaz, potrudi se maksimalno da odredi gdje je kibla i onda obavi namaz, poslije bude upoznata da uopće kibla nije u tom smjeru, oće, dakle, ne znam, u drugom smjeru, suprotnom smjeru, on namaz neće ponaviti, namaz je namazi ispravna. Dakle, maksimalno se je potrudio, pa ako bože, njegovat je ispravna. Zbog iskernosti Allah subhanahu wa ta'la začuvat je svoga roba izkušenja, zapadanja uloša, jeli prezrena tijela, kao što nam je dobro poznat slučaj Yusufa alihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'la kaje, jeli usul Yusufa laqad hamad bihi wa hamad biha laula anu ra'a rabbi, kedalike linaslika anhu su'e wa lfahšaf, innahu min ibadina al muhlesim. Ona je bila njega požela i on bi nju poželio da nije vidio znak od Allaha, tjela, tako mi odvrati smo od njega loše dijelo i blud, jer je on bio od naših iskrenih robova. Kako da budem iskren? Kako da budem iskren u svim, svojim dijelima? Dakle, ne smijemo prestati nikada se obračunavati u svojim dijelima jesu li ona iskreno radi Allaha. Nikada ne smijemo prestati biti sigurni da nam šeitan neće pokvariti njeti. Moramo se stalno boriti, moramo se obračunavati i prije samog dijela i u toku dijela dok ga činimo i kada završimo dijelo također za to svoje dijelo čuvamo. Da bude i ostane iskreno radi Allaha, da ne tražimo njime ugled, da ne tražimo njime položaj, hvalu i ostava. Ebu Hrejdu, Rabi Allah, Zalman, Ebu Derda i mnogi drugi spomnili se od njih, da su se znali utjecati Allah subhanahu wa ta'la od nifaka, od bicamjerstva. Ovi koji bi ih čuli, koji bi vorli bi zar ti ili zar vi, ashabi Allahov poslanika alaihi salatu samtu. Da vi tražite kod Allaha utočište od nifaka pa bi bovorili vajha kum teško li čovjek neće biti siguran sve dok je šeitan živio. Kovjek neće biti siguran za sebe. Sve še je šeitan postoji, ne smije biti siguran, siguran za sebe. Pa kako da budem iskreni? Od najvažnijih dijela koja nam nakon Allaho je dozvoli pomažu da budemo iskreni u svim svojim dijelima je stedova. I trebamo da naučimo što god nam treba da ostvari, ili da od sebe odagnamo, prvo se trebamo obratiti Allahu Subhanahu wa ta'la. Dovidi njemu. Što god nam treba vjer, dakle, uputa se nalazi u njegovim rukama, sva srca se nalaze između njegovih prstiju i onih halkacija kako ona hođe. Eri Sibri Malik, radijallahu talam, kaže da bi Allahu poslani kralih i salatu oslom dovio, gospodaro moj, utječem ti se od želje začuvenja i utječem ti se od pretvaranja. Omer radijallahu talam, bi učio dovi Allahu Allaho moj, učini svako moje djelo dobre i učini ga iskrenim radi tvojega lica i ne da u njemu bilo kako udjela bude za drugog. Zatim skrivanje dijela maksimalno. Jer ono dijelo koje se učinje u tajnosti, očekivati je da bude iskreni, jel' tako? Ono dijelo koje nije naređeno da se čini javno, Jeli poput dobrovoljnih namaza, poput udjeljivanja, jel' i slično. Takva dijela treba maksimalno skrivati. Jer djelo koje se učinje u tajnosti, očekivati je, je jel' i da bude da bude iskreno. To šlo je u hadisu Allah posl. Nika, vrtu sam da je rekao, koje od vas su mogućnosti da ima udjela u skrivenim dijelima, neka ga ima. Ko može, dakle, da ima kod sebe skrivenih dijela, neka, neka ih ima. Sjetite se hadisa u kojem se spominju sedmerica koji će biti u hladu arša kada ne bude, kada ne bude nikakvog drugog hlada na sudnjem danu. Pa se spominje nekoliko tih kategorija koji su kod sebe imale skrivena dijela. Pa, Spominje se Mladić koji je ugledna žena posvala na nemoral. Gdje je pred svim ljudima? Ne. Osam. Zatim čovjek koji se osam sjetio svoga gospodaru da pa je zaplaka. Zatim onaj koji je odjeljivao, toliko je skriveno čak ni njegova ljevica nije znala što je dala desica. Skriveno. Postiže se, jelite? Ee, ova iskretnost u skrivenim skrivnim djeljima. Tako je što je god moguće, skrivajmo, skrivajmo ta svoja djela. Malo prije e, spomenuli smo riječi Bišara Igla Hadisa, ne čini djela da bi bio spominjan, već sakri svoja dobra djela kao što skrivaš svoja loša djela. Zatim lijepo konstatuje, više je vrednovan dobrovoljni namaz u noći od dobrovoljnog namaza u dani. Zato što to u noći... Niko ne vidi, a u dani, vjerojatno da te vidi. U noći, kada je pogašeno sve, kod će te vidi? I kaže, više je e, vrednovan traženje oprosta uzor od drugog vremena. Jer su to uskrivenja vremena. To su uskrivenja vremena i dijelom njima su iskrenija. Ebu Vekre od Mirvazi, Rahimahullah, kaže, čuo sam jednog čovjeka kako pred Ebu Abdullahom, spominje iskrenost, istinu, ljubljivost, pa je Evo Atuma rekao, time su se ljudi uzdigli. Time se ljudi uzdižu sa iskrenim riječima ili i sa iskrenost u svim, svim djelima. Ja sigurno, draga moja braćo, kod nas postoji i postojalo je ranije mnogo grijeha koje smo činili u osani, u tajnosti, skrivenih grijeha. Pa požurimo da ih zamijenimo sa skrivenim dobrim dijelima sa skrivenim dobrim djelima, grijemo ili tako, loša djela krijemo, radimo ih u tajnosti, gledamo da je zastor navučen, da su vrata zatvorena, kada se čini grije, stijte ljudi, pa gledajmo dakle da ta dijela, loša djela zamijenimo skrivenim dobrim djelima, neka od tih skrivenih djela, da se potrudimo njima, plać, i straha od Allaha subhanahu wa ta'la. Evo čuli ste hadisu, i mladić koji se sjetio Allaha osami, ili čovi koji se sjetio Allaha osami, ili pa su mu oči, oči za suzile. Također, dolaza brata u njegovoj odsutnosti, dolaza brata u njegovoj odsutnosti, dakle, ne daje u njegovom prisustvu učiš dobu, i zato u njegove odsutnosti, kada dakle on te ne vidi, kao što je došlo u hadisu Allahovu poslanika, a vih sallatu osallam, dola čovjeka muslimana za svoga brata, u njegove odsutnosti je primljena dola. Pored njegove glave nalazi se men zadužen za njega, pa kada god on dobi za svoga brata dobro, men koji je zadužen za njega, kaže amin i tebi isto. A danas imamo muslimana koji dove proti i karakteriš ove ili oni na ovakaj ili na onaka, ona, ja, rob, pa što misliš da će tebi mene kaminat na to? Može samo minat da i ti budeš takav. Dakle, ako hoćeš ovu namutu, doj za svoga vrata, traži dobro za svoga vrata, pa će i melek, onaj koji nikada nije učinio nepokornost, Allah s.w.t., dojiti za tebe i očekivati takva doba, da takva doba bude primjena reko islaminu tegnije povrdu Lunga kaže dolaz za odsutno, prije biti primjena od dobe za prisutno dakle koji je kod tebe, jer u takvoj dobi iskrenost je potpuna kada dobiš za vrata koji nije tu kod tebe, koji je odsutno. I također ovi reči trate Rekao je se, idibno, boreit en nibaži, rahimahullahu teala. Potrebno je da više ustrajavamo u učinu dove za našu braću od činjenja im dijela, od hizmeta njima. Da češće učimo dovu nego što im hizmetimo. Ja se bojimo da ćemo u svojim dijelima prema njima biti manjkali, dok u dovama ćemo prema njima biti iskreni. Kada budemo dobili za njih u njihovoj odsudnosti, to je do, dovu, doćemo ovako kada mu pomaže, kada hizmetiš, bit ćeš manjkali, već si sam manjkali stvorenje, manjkali. Zatim, mnogobrojno klanjanje dobrovodnih namaza u kući čovjeka postiče na iskrenost. Zato, kad goste ste u mogućnosti da ostavite sundete kod kuće, ostavite sundete kod kuće. Da živimo mnogova vijeka, živimo mnogova života, da možemo odugovlačiti za činjenjem dobrih dijela. Već, dakle, kad god čujemo da se za neko dijelo daje toliko i toliko, na tom i tom mjestu koristimo, u tom i tom vremenu činimo to dijelo. Pa došli su brojni hadisi u kojima se spominje da je dobrovoljni namaz, summet i lafile, bolje odobljati kod kući. Malo koje kojem mjestu se radilo. Došlo je u hadisu Allahov poslanika alihi salatu za čovjekov namaz u njegovoj kući. Vredniji je od njegovog namaza, da dakle, riječi o dobrovoljnom, vredniji od njegovog namaza u ovom mom mjesečitu. U medinu, koliko? Jedan namaz, hiljatu namaza. Ali da obaviš tu na filu u svojoj kući vrednije ti od, od hiljada. Da obaviš fart i odeš u hotel i obaviš u svojoj sobi u hotelu na filu, sunnet, to je bolje. Ja. U hadisu Suhejba radi je Allaho talan, Allaho poslani kallihi salatu poslani kaže čovjekov dobrovoljni namaz kada ga niko ljudi ne vidi jednak je 25 puta njegovih jeli namaza pred očima drugih ljudi tako od kuće ostavimo također je rekao Allah u poslanika kada neko od vas obavi obavezni namaz u mesčidu, neka za svoju kuću ostavi udjela od svoga namaza jer će doista Allah subhanahu dati dobro onom, koji od svoga namaza ostavlja i dio za svoju kuću također je došlo ostavite od vaših namaza i za svoje kuće kako ih ne biste poistovjećivali sa kaburovima ostavite od svojih namaza nešto za svoje kuće kako ih ne biste poistovjećivali kaburovima To jest, ako ih ne biste ostavili, ostavili praznim od učenja, praznim od ibadeta, jer na kaburovima nema učenja, nema ibadeta. Ja sam nadijesan. Koga okrene, zaključi ovaj. tako. Na kaburovima nema učenja, na kaburovima nema ibadeta. Isto tako, ako budemo ostavljali, jer ibadet činili u mjesečinima, ne budemo nešto ostavili za svoje kuće, na takav način će postati i naše kuće poput Kauruva. Imam Neu i Rahimahullah od djela kaže, Allaho poslanik Alihi sallatu se vam postaknuo na uglavbeni dogovorin namaza u kuđi, jer su takvi namazi skriveni i daleko, daleko od pretvaranja svega što ih može opastiti, također kako bi se u kuće spustio bereket Allahova milosti, medike i time se ostravili iz nje, nje šajtane. Zatim, od skrivenih dijela, prijeko potrebnih dana za naša srca, druženje sa siromasima, Imaš kako koriska se družiš sa siromašnjama? Ne možeš je dobiti. Šta ćeš dobiti od siromašnjaka? Pa sjediš s njim radi nekakve koristi on ti nema šta da... Pa onaj koji sjedi sa siroma, on zasigurno, iskreno radi Allaha sjedi. Nema šta da nima dobiti. Da... Pa koji ode, druži se s njim, sjedi priča, gleda da ga, razgovori da mu šta učini od do dobra, on to učini radi Allaha zasigurno. Jer nema moli mi ništa dobiti. Nema taj ni dinara, ni dirhima, nema šta da ti da... Hm. Došlo je u hadisu da je Allahov poslanik Alihi sallatu sam dobil. Allahom mojem, ja te molim da mi pomogneš u činjenju dobrih dijela i ostavljenju loših. Molim te za ljubav siromaha. I dalje teče da ovak potuža. Također, Ebu Dhr radi je Allaho kaže, naredio mi je moj pristni prijatel Khalil, Allahu poslanik Alihi sallatu i sallam, sedam stvari, naredio mi je da volim siromaha i da budemo uz njim. Hm. A zasigurno, dakle, ovo ko čovjeka budi iskrenost. Također dobrovoljni post, dobrovoljni post budući post li da je post skriven između nas i našeg gospodara, niko za njega jeli li ne zna, to dijelo za sigurno kod nas postiče i izgrađuje iskrenost. Zatim, obavljanje sabah i jacije namaza u mesčidu. Sabah i jacije namaza u mesčidu. U brojnim se spominje da su najteži namazi, sabah i jacija namaza, licem je li tako? A s toga, dakle mi pogotovo koji smo u mogućnosti, koji smo u blizini pogotovo mještida, na sabah i na jaciju trebali bismo, trebali bismo dolaziti. Također, spomniju se o te A gdje su da je Allah poslanika i salocan vjernije prilike prozivao imali tog i tog, imali tog i tog, imali tog i tog, tog, tog pa kada se niko od njih nije jeli odazvao, rekao je doista se ova dva namaza najtežije lice vjerima da kolika je njihova vrijednost dolazili bi na njih makar, makar i pužući. Zatim, on To će nam makona Allaha Subhanahu wa ta'la Baha dozvoli pomoći u izgradnji iskrenosti jeste druženje sa dobrim vijednicima, sa iskrenim Allaha Subhanahu wa ta'la robovima. Kao što bi proučeno vasbir, mese, kemama, dine, jedu, umna, labda, umbil, ladati, vala, ših juriduna oče, istrpi svoju dušu, obuzdaj svoju dušu, sjeti sa onima koji jutrom i večeri dozivaju svoga gospodara želeći njegovo zadovoljstvo, želeći njegovo lice, druži se sa takvima. Ja mislim da će dođi komentar jeli, u predavanjima ovog, ovog hadisa. Zatim često je čitavanje životopisa iskrenih Allahov i subhanahu ta'ala robov, jer u vjesnika, poslanika, ashaba ili drugih kada čitamo njima jeli, to isto se budi, budi i kod nas. Jeli, ona djela i ona istinost koji imali kod sebe. Ahmad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala upitao je i ljube se htijanje. Je danas ima više znanja nego prije? Pa je odgovorio, danas je više govora nego prije, ali je znanja manje. Danas, upitao je, je danas ima više znanja nego prije, pa je rekao, danas ima više govora, ali znanja nema. Ali znanja nema, odnosno, naradi ne se li po tom, po tom govoru. Ja. Zatim, usmatranje dijela malim, ono što će nas postaknuti na iskrednost, da smatramo svoje dijela malim da se nikada ne uzdignemo. Ma kako je li dijela činili, čini, da se ne uzdignemo sa tim dijelima, već dakle, da svoja dijela smatramo manjka ili nalima i zasigurno ustrajavat ćemo u tim dijelima. Straho od neprimanja dijela također ne smemo biti sigurni da nam je Allah subhanahu wa ta'la primio dijelo. Naši prethodnici, potredullaha ibn-amira koji je poznal pod osljednjem u sliđenju sunuta Allahovu poslani kanih i salatu u salam govulio bi kada bih znao da nije samo jedna za prijmene imao bi sa čemu nadeti. On, koji je najdesljedniji slidio sunnet Allahovu poslanika alihi sallatu sallam, koji je pronašao i pronalazio mjesta i pronašao sva mjesta na kojima je klanio Allahov poslanika alihi sallatu sallam, pa makar on jedan put klanjao na njima, koji je akrame kumula tragao za mjestima na kojima je Allahov poslanika alihi sallatu sallam obavljao nožda, pa i on obavio nožda. Pa on je također pozna slučaj kada je putovao u karavani na svojoj jahalici, pa se ovako sabno, na jahalicu idu, Ako se sagnao, značim se to se ispravio i nastavio. Ovi koji bili za njega, kaže, abzuma, šta je? Kaže, ne znam. Ovdje je bilo trvo. Ja išao sa Allahim, pa sa njihova mih. I bila grana. I vidio sam njega da se mna ovdje i da se ispravi. Ja hoću na ovo mjesto da se sagnem i da se ispravio. Jedni prilike je ustao u mesutku, izašao i vratio se. Svi se so zaočukli. Skočio, izašao je uvratio se. Šta je bilo? Kaže, ne znam, video samo Allahov poslanika alihi hisalat, sam da je skočio, izašao, vratio se, ne znam zvuk čega. Pa Ispitivao, tražio mjesta na kojima bi Allahov poslanika alihi hisalatu sam sjedio i odmarao, pa di on sjedio odmarao? Jedno posebno drvo s kojim je sjedio Allahov poslanika alihi hisalatu sam, Abdullah ibn Omar, uzeo sebi za brigu, da vodi računa o tom drvetu, da ga gaji to drvo, tam se šta ne desi, da bi ko ne odspio. Me posjeće, da može, ja dolajim nomer što više da pod njem. Pa on kaže, kada bih znao da mi je samo jedna sržda proimena, imao bi se čemu naditi. A ja svojim ušima čuo čovjeka, možda sam to prošlo puta spomnio ga, ali neću to jaditi. Čuo svojim ušima čovjeka koji kaže, mi je pitan, mi se džerneta. je, je džerneta. Kaže, nije za me više pitanje da pitanje da ređa u kako se čovjek može uzaviti Na vama? na govor ljudi, ne smijemo se osvrtati na govor ljudi. Kod iskrenjih robova, hvala i kuđenje trebaju biti na istom mjestu. Kada te neko pohvali, kada te neko pokudi, tvoje stanje ne treba da se minje. Naprotiv, možda čak hvala može ti više i nauditi, kada te neko ili hvali. Ljudi ti ne mogu koristiti šrt, njihov hvala ne mogu koristiti šrt zato da ne trebamo se ostaviti na, na njihov govor. I jeli, svjesnost da ljudi ne posjeduju ni džene pa zbog toga ne radi, zbog nj, dijela radi njih, oni ne posjeduju iti džene Što tako te ne mogu uvestiti džene te mogu shvastiti vatre zato ne čini dijela radi njih i sjeti se također ono što će nas postaknuti da djela činimo samo radi Allaha. Sjetimo se da... Kada doživimo trenutke koje svi moraju doživiti i kada izađe ovo što se nalazi u nama, kada nas ogasuje, omoteju će fine, donesu pred imama pa nam klanja namaz bez ruku i bez sredzdi, zatraži, od ostali da dove za nas jer ćemo biti spušteni u kabor ispitivati se. Kada budemo spušteni u kabor, niko nama neće leći. Taj zbog koga bi možda uradio ovo ili ono neće biti. Ukabu ćemo sami biti spušteni, sami ćemo odgovarati za svoje djela. Allah subhanahu wa ta'la molim da nas od njegovih iskrenih robova, koji će svoj svoj djela naslijak učiniti čistih samovodnjega. Allah subhanahu svoja djela naslija činiti čistih samovodnjega. Allah subhanahu wa ta'la,